و كل ضلالات في النار أما بعد حاضر قوم سليمين رحمني ورحم قوم الله جميعا الحمد لله كتاب شكر كبر الله سبحانه pada hari ini kita masih bisa menyempatkan barang sejenak waktu di sela-sela kesibukan kita untuk bisa kembali duduk dalam merangka belajar tentang manhaj kita, agama kita. Yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca kitab Lamudzuril Manshur ini. Qawmi sini min rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita masih sama dengan pembahasan min mujalasati ahlul bid'ah peringatan dari bahayanya duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah karena mereka ini akan menyebabkan sesat seseorang siapapun yang duduk bersama mereka maka mereka akan berusaha memasukkan syubhatnya ke orang yang dimungkinkan bisa didakwai oleh mereka dan begitulah seterusnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan bahkan sampai zaman yang akan mendekati Yomel Kiyamah pergolakan antara Ahli Sunnah dengan Ahli Bid'ah terus menerus Ahli Bid'ah betapa semangatnya mereka di dalam menyebarkan Bid'ahnya gigih mereka pagi, siang, sore, malam mengadakan seminar mengadakan pertemuan ini, pertemuan itu dalam rangka untuk menyebarkan kebidahannya ke seantara dunia kalau mereka bisa misalnya adalah Syekh Saleh Fauzan menyoroti tentang bid'ah kita berikan contoh saja bid'ah yang diusung oleh orang-orang mutakhirin zaman-zaman sekarang ini kata beliau penentuan tanggal 1 Ramadan dengan melalui hisab falaki menentukan tanggal 1 syawal idul fitri dengan penanggalan hisab perhitungan, perbintangan ini adalah tabdil ini adalah Usaha musuh-musuh sunnah Dalam merubah Sunnah Nabi dengan sesuatu yang bukan sunnah Ini adalah pensyariatan yang tidak diizinkan oleh Allah Menentukan tanggal satu Ramadan Atau tanggal satu syawal Dengan hisab Kenapa? Karena dalam Islam Nabi kita Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam telah menyatakan dalam banyak riwayat sumuri liyatihi wa aftiru liyatihi inhumma alikum 'alaykum faqduruha 30 Berpuasa kalian karena kalian melihat hilal. Beridul fitri lah kalian karena kalian melihat hilal. Kalau seandainya tidak bisa terlihat pada tanggal 29-nya tidak terlihat atau tanggal 28-nya masuk tanggal 29-nya 29-nya belum terlihat maka semburkanlah bilangan itu menjadi 30 besoknya sudah pasti Ramadan kalau itu bulan Syaban kalau itu bulan Ramadan tidak terlihat pada tanggal 29-nya maka besoknya genapkan Ramadan 30 hari besoknya secara otomatis tanggal 2 Syawal ini yang disyariatkan tetapi muncul bidah yang mereka sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara ingin merubah-rubah aturan-aturan nabi mereka yang disyariatkan mereka lakukan eh, yang disyariatkan mereka tinggalkan dan yang tidak disyariatkan seperti hisab mereka perjuangkan bahkan kata syih mereka lakukan apa namanya seminar-seminar mereka melakukan bedah buku pengajian diekspos besar-besaran pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk menyebarkan bid'ah penentuan tanggal 1 Ramadan dengan hisab, ini contoh. Jadi memang yang namanya kebidaan pelakunya tidak akan tinggal diam. Gencar mereka melebihi ahli sunnah dalam gencarnya. Karena itu para ulama dari zaman para sahabat sampai hari ini, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan agar jangan kita duduk-duduk bersama mereka, ta'lim bersama mereka apalagi mendengarkan kajian mereka baik melalui media elektronik atau rekaman. Karena itulah sarana-sarana yang mereka gunakan untuk menyebarkan kebid'ahannya. Dan telah kita lewati beberapa ucapan di antara para ulama kita di antaranya adalah Al Imam Abu Muhammad Al berbahari rahimahullah taala "Idza zahara laka min insani syai'un minal bid'ah fahdhirhu fa innal ladzi ahfa 'anka akthar mimma adhhar" telah muncul dari seseorang satu bid'ah maka hati-hati kamu darinya jangan kamu bermajlis dengannya Jangan kamu berkumpul dengannya. Karena bid'ah yang masih tersembunyi padanya lebih banyak daripada yang nampak di depanmu. Ini peringatan. Peringatan. Sudah terulang kali, sudah terulang kali. Alul bid'ah di awal mulanya mereka tidak akan mungkin membeberkan kebidahannya dalam jumlah yang banyak. Tidak. Pertamanya adalah membaca ayat hadis Nabi ketika dilihat masyarakatnya terhanyut, terbawa, lepas satu syubhatnya, dua syubhatnya, dipelajari oleh mereka sampai mereka masyarakat sudah tidak lagi takut dengan bid'ah yang akan dikeluarkan. Bahkan mereka pun terbawa dengan bid'ahnya. Kita masuk ke bab yang ke 27 dan ini sudah kita baca beberapa di antaranya beliau mengatakan bab tentang tahbir salaf min mujalas b alil bid'ah wa min ashwas b anihim wa fikr asmaihim wa lam yarudal jahibah bab yang ke 27 belum kita selesaikan ada beberapa hal yang belum kita baca adalah tentang peringatan dari para salafus salih untuk kita jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah dan contoh tahdir peringatan para salafus salih tentang ahlul bid'ah langsung dengan tunjuk hidung disebut namanya dan nama kebid'ahannya dan Ini semuanya Tidaklah bagian dari ribah Dan sudah kita terangkan dalam pertemuan Di waktu yang lalu Cuma kita meraja sebentar tentang hal ini Kala Al-imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an Man ahabba An yukrima dinahu Fali'atazil Mujalasata ashabil ahwa' فَإِنَّ مُجَلَا سَتَهُمْ أَلْسَقُمْ مِنَ الْجَرَبُ Barang siapa yang ingin memuliakan agamanya, maka hendaknya dia jauhi majlis-majlisnya ahlul ahwa. Jauhi majlis-majlisnya pengikut hawa nafsu. Ini kalau seorang... Di antara kita menyayangi agamanya, memuliakan agamanya. Kenapa? Karena ahlu bid'ah itu musuh sunnah. Dengan seorang di antara kita duduk di hadapan ahlu bid'ah, itu berarti dia menjadikan dirinya sebagai tentara ahlu batil dalam memerangi sunnah. Dia berarti orang yang tidak memuliakan agamanya, Bisa dipahami hadirin? Ini. Kemudian beliau juga mengatakan, "Khalā' Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu: 'Lā tujālisu ahlil ahwā, fainn mujalassatuhum maridatun ilkhulub'. Janganlah kalian duduk bermajlis dengan ahlul ahwā. Karena bermajlis dengan Ahlul Ahwah Itu akan menjadikan hatimu berpenyakit Hatimu akan Toleransi kepada kemungkaran Hatimu akan Lembek dalam menyikapi kemungkaran Itu akibat duduk di hadapan Ahlul Bid'ah Penyakit hati muncul kuatnya memegangi sunnah menjadi rapuh gara-gara bermajlis dengan ahlul bid'ah kemudian para ulama yang lainnya juga menyebutkan kala Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala Fa idza kana ar fi as-sayri li ahli as yuhadhar minhu Aba bilam qam liat adanya seorang yang berbarengan dengan ahli bid'ah sejalan dengan ahli bidah maka Endaknya kalian berhati-hati dari orang itu Ahlul bid'ahnya Dijauhi Dan orang yang berjalan bersamanya pun Dijauhi Karena dia sejenis dengan ahlul bid'ah itu Bisa dipahami hadirin Ini bukan perkara yang tidak pernah kita baca Alhamdulillah sudah kita lewati pembahasan ini ya. yang berikutnya contoh tahdir para salaf langsung terhadap individu tokoh tertentu ini sebagai contoh bahawa mentahdir memberikan peringatan dengan menyebut nama ahlul bid'ah dan menyebut kebidahannya ini bukan perkara riba, bahkan ini perkara nasihat bagi umat agar umat menjauhi si fulan dengan disebut namanya kita contohkan di sini kala abu Nuaim rahimahullah ta'ala dahulat thawri yaumal jum'ati fayda al-hasan ibn salih ibn hay yusalli faqala na'udhu billahi min khushu'in nifaq wa adhanu alayhi fatahawal satu kata imam abu Nuaim. aku melihat ulama besar di kalangan para tabi'in bernama Sufyan al-thawri beliau masuk ke dalam masjid guna melakukan solat jumat ternyata didapati di masjid tersebut ada seorang bernama Saleh Al-Hasan ibni Saleh ibni Hay seorang yang pernah kami terangkan bahawa orang ini memiliki pemikiran khawarij menentang pemerintah dengan senjata Orang ini teroris kalau zaman sekarang ini. Khawarij teroris. Memiliki faham. Mengkafirkan pemerintah. Ketika didapati olehnya. Melanggar aturan syariat. Ini dia. Al-Hasan Ibn Saleh Ibn Hay. Begitu. Sufyan al-Sawri masuk ke dalam masjid. Orang ini sedang salat. Dan menampakkan kehusuan dalam solatnya Kita tahu bahawa khawarij Itu mereka dalam hal solat Dibuji oleh Rasulullah SAW Tetapi solatnya mereka itu tidaklah berpengaruh terhadap baiknya manhaj mereka Tidak Solatnya khusyuk Tetapi manhajnya khawarij maka Syufiyan al mengatakan kepada halayak jamaah yang ada di masjid itu juga memberingatkan kaum muslimin dari bahaya khawarij ini beliau mengatakan min kita berlindung kepada Allah dari Kehusuan seorang munafik ini, karena orang ini menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mewujudkan kalau dirinya adalah sebagai seorang yang apa? yang khusyuk menipu orang dengan penampilan dan dengan kehusuan solatnya, padahal dia adalah orang yang membawa faham khwariz. Di sini ada contoh tahvir para salaf terhadap individu ahlul bid'ah. Ketika memang dibutuhkan hal itu. Di depan hal yang ramai. Maka Sifina Fawri kemudian mengambil sandalnya dan pergi dari masjid itu. Disebabkan karena ada orang yang bernama Al-Hasan Ibn Saleh Ibn Hay. Yang memiliki faham khawarij ini tindakan tegas dan dipraktekkan dengan wujud nyata ini contoh syufiyan al-thawri kala abu salih al-farra rahimahullahu ta'ala ذكرت ليوسف ابن أصباط عن وكي شيئا من أمر الفتن فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي فقال فقلت ليوسف ما تغاف أن تكون هذه غيبة فقال لم يا أحمد Aku tidak dari orang-orang itu dari ayah mereka atau ibu mereka. Aku hendaklah mereka berbuat sesuai dengan apa yang berlaku. Jadi mereka yang Kata beliau dikisahkan oleh seorang yang bernama Abu Salih nama Abu Salih al-Farra. Orang ini pernah menyampaikan kepada ulama besar bernama Yusuf ibni Asbab menyampaikan tentang Imam Waki, gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya berbicara masalah fitnah khawarij fitnah teroris yang terjadi di zaman para tabi'in maka disebutlah nama oleh Imam Yusuf ibn Asbaqt contoh tokoh warij itu adalah Al-Hasan ibn Hayy yakni Al-Hasan ibn Saleh ibn Hayy ini contoh tokoh warij di zaman tabi'in teroris yang mengatasnamakan jihad ini contohnya tiba-tiba ada seorang yakni beliau sendiri Abu Saleh al-Farra' mengatakan "Wahai Syekh engkau menyebut nama orang apakah hal ini bukan riba?" Kalau bicara masalah kelompok sesat Ya silakan. Tetapi kalau sudah menyebut nama orang, engkau sebut nama orang tadi apa ini bukan riba namanya? Ini pertanyaannya. Kadang kita pun seperti itu, diterangkan, diterangkan, diterangkan, kemudian disebut contoh alul bid'ah zaman sekarang. Mungkin ada di antara hadirin terbesit dalam benaknya, uh, disebut nama ya. Apa ini bukan riba? Masa di majlis ta'lim riba? Mungkin ada. Itu terjadi di zaman dulu. Ditanyakan kepada al-Imam Yusuf bin Asba'. Maka beliau menjawab, Hujan ini kan? Allah. alhamdulillah. Maka beliau menjawab, Fakal lam ya Ahmad. Beliau mengatakan tidak wahai Ahmad. Ahmad itu kalau bahasa kitanya, wahai orang yang jahil bahkan lebih dari jahil dungu. Ya. ya. Tidak. Ini bukan ghibah. Wahai orang yang jahil engkau menganggap ini ghibah engkau jahil engkau butuh ilmu berarti untuk mengetahui mana ghibah yang haram dan mana ghibah yang diperbolehkan bentuknya memang menyebut orang dan bid'ah seseorang yang menyebut kejelekan orang tersebut seakan-akan ini ghibah namun ini bukan ghibah yang dilarang ini bukan ghibah, wai saudaraku alasannya apa beliau? beliau mengatakan. Ana-anhans, Aku menyebut tokoh khawarij Al-Hasan bin Saleh ibn Hay Dalam rangka aku mencegah manusia Agar jangan mengikuti jejaknya khawarij ini Aku mengingatkan manusia Agar jangan jatuh pada dosanya khawarij ini yang bernama Al-Hasan Ibn Saleh Ibn Hayy. Itu yang aku inginkan. Agar kalian jangan ikut-ikutan menhaj orang ini, maka kalian akan mendapatkan dosa seperti dosanya Khawarij. Bisa dipahami ini kaum kawan, kawan Maka yang namanya mentahdir, memberikan peringatan Terhadap bahaya bid'ah dan ahli bid'ah ini termasuk sunnah nabi. Dan sebentar lagi kita akan bacakan. Menghajar. Menjauhi. Dan meninggalkan ahli bid'ah. Itu juga termasuk dari bagian sunnah nabi. Bisa dipahami, kawan-kawan. InsyaAllah kita akan bacakan itu dalam pertemuan kita kali ini. kemudian ucapan para ulama yang lainnya kala Yahya bin Nabi Ketir rahimahullah ta'ala idha lakita sahiba bid'atin fi tarikin fahub fi tarikin akhar Ababila kamu akan berpapasan dengan ahlul bid'ah dalam satu jalan, maka ambillah olehmu jalan yang lain. Jangan berpapasan, jang, jangan berpapasan dengannya. Ambil jalan yang lain. Tinggalkan dia. Jauhi dia. Karena bid'ah itu lebih cepat menular daripada penyakit badan penyakit badan itu menular dengan sebab kita dengan izin Allah kita mendekat-dekat orang yang terkena penyakit dengan izin Allah penyakit yang ada pada orang yang sakit itu masuk ke tubuhmu ini demikian pula dengan engkau bertemu dengan ahlul bid'ah. Dalam satu pertemuan singkat papasan. Terus. Papasan wak. Mengucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau ada kesan. Oh. Ahlul bid'ah. Cerennya. Elak tapi. Tersi gelam salam ya. Nah, hanya dalam papasan. Terus apalagi kalau sudah papasan jabatangan ngobrol sebentar kata imam ibn Kathir jauhi yang seperti itu itu bisa menyebabkan engkau tertular oleh bid'ah orang tersebut ini menunjukkan bahwa bermajris apa itu ngobrol ngobrol yang awalnya mungkin ngobrol masalah pekerjaan duniawi atau yang lainnya obrol itu lambat-lambat dia akan membalikkan permasalahan dan dia akan memberikan kesan-kesan baik dan kemudian dia akan memasukkan syubhatnya karena itu al-Imam Ibn Katsir dan Fudail bin Iyad mengatakan kalau engkau melihat ahlul bid'ah yang dia membawa syubhat masuk pada satu gang Maka hendaknya engkau mengambil jalan yang lainnya lebih selamat bagimu daripada engkau berpapasan dengannya. Kala Al-Fudail bin 'Iyad, rahimahullah, taala, 'La tajlis ma sahib bid'at, fa'in qawfuy anzilaleka la'na'. Kata beliau. Fudail bin Iyad beliau mengatakan janganlah kamu bermajlis dengan ahli bid'ah karena aku takut Allah melaknatmu Hubungannya dengan laknat apa apa? Duduk di majlisnya ahli bid'ah, ta'lim bersama ahli bid'ah atau mendengarkan pengajiannya ahlul bid'ah itu kok bisa menyebabkan kamu terkutuk terlaknat kok bisa kalau bicara masalah kutuk-mengutuk lanat-melanat itu contohnya sahabat -sahabat, maling kundang karena dia durhaka sama ibunya tapi orang ini kok juga dilaknat. Bagaimana kayak itu? Sudah pernah kami sampaikan yang namanya al-la'nat, laknat itu adalah at-tardu rahmatillah. Seseorang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Itu namanya laknat. Ketika seseorang dulunya ahli sunnah berpegang dengan Al-Quran sunnah dengan pemahaman yang benar pemahaman nabi dan para sahabatnya dia mendapatkan rahmah mendapatkan kasih sayang Allah ketenangan jiwa dan dan dan yang lainnya tetapi ketika dia bermadilis dengan orang yang menyimpang bermadilis dengan ahlul bid'ah dan banyak mengikuti hawa nafsu maka lambat laun dia tertular, tertular, tertular yang akhirnya dia terbawa kepada bid'ah dan dengan sebab itu dia terjauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala karena bid'ah yang ada pada dia mengalahkan sunnahnya maka dia semakin kuat dengan bid'ahnya dan dengan itu terkutuklah dia yakni terjauhkanlah dia dari rahmatullah Kemudian bagaimana mengatakan Qala Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Hindariul adhul ala sahibil bidah. Hati-hati kalian dari masuk ke ahlul bidah." Masuk pengertiannya adalah masuk ke rumahnya masuk ke majlisnya mereka atau masuk ke masjidnya mereka hati-hati kenapa karena masjid yang diisi oleh ahlul bid'ah itu akan menyebabkanmu tertuduh bersama mereka dan memperbanyak jumlah mereka apalagi kalau sudah kamu mau duduk bersama mereka ini juga hati-hati kenapa apa alasannya Fudil bin Iyad melarang kita untuk bermajlis bersama ahli bidah qala qatablio fa innahum yusudduna 'anil haqq karena ahli bidah itu adalah orang-orang yang menghalangi umat Islam dari kebenaran Ahlul Bid'ah adalah orang-orang yang menghalangi umat dari kebenaran Kalau kamu duduk bersama Ahlul Bid'ah Maka kamu akan terjauhkan dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak sekali di sini, walaupun Muslimin kalimat yang serupa dengan itu di antaranya adalah ucapan al-imam Ibrahim An-Nahai Rahimahullah taala la tujalisu alal ahwa jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa ya? kenapa fa ina mujalashadahum tadhhabu binuril iman minal qulub karena dengan sebab duduknya kamu di hadapan ahlul bid'ah itu akan menghilangkan cahaya keimanan dari dalam hatimu wa taslubu mahasana dan akan menghilangkan wajah yang berseri-seri di atas sunnah akan hilang waturil baghdah athu baghdah dan akan mengakibatkan kebencian dalam hatimu kepada sunnah ini akibat duduk di hadapan Alul Bid'ah. Masih banyak sekali yang sudah kita baca. Kita akan masuk sekarang kepada pembahasan yang berikutnya. Tentang Hajru Alul Bid'ah. Bab yang ke-29. Kita masuk langsung ke bab yang ke-29. Bap yang ke-29. Menghajar, menjauhi alil bid'ah, itu termasuk bagian dari sunnah Nabi. Kalau tadi bentuknya apa? Peringatan. Dalam bahasa Arab peringatan itu adalah tahdir. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang anti dengan kalimat tahdir dan mereka marah kalau ada da'i yang mentahdir ahlul bid'ah memberikan peringatan kepada umat dari bayi ahlul bid'ah orang ini marah kenapa? karena dianggap tahdir itu adalah bukan islami katanya atau bahkan tahdir itu adalah apa? bisa menyebabkan permusuhan jawabannya gampang tahdir itu adalah termasuk bagian nahi mungkar yang itu adalah sunnah nabi di mana beliau mentahdir dari bahaya khawarij di zamannya beliau mentahdir bahayanya dajjal sebelum dajjal ada beliau mentahdir dari sifat-sifat alul bid'aq ah. Secara umum, 72 golongan yang dimasukkan kepada golongan Ahlul Dolal, Finar. beliau mentahdir. Itu sunnah Nabi. Dan terus menerus seperti itu. Demikian pula yang akan kita baca sekarang ini adalah apa? Al-Hajru meninggalkan membaikat Ahlul Bid'ah. Artinya kita tidak mau apalagi bermajlis berkumpul dengannya bertemu dengannya kita tidak mau kita menjauhi sejauh-jauhnya orang-orang yang membawa bendera bidah membawa bendera kemungkaran menjauhi menjauhi dan menjauhi ini namanya pada dalam bahasa Arab hajru menghajar Jangan yani membaikat atau menjauhi pelaku maksiat ataupun pelaku kebidaan. Kita masuk ke beberapa ucapan yang ada dalam kitab ini. Kalal Qadi Abu Hussein, Rahimah Allah Taala, fi al-Tamam, la tahtalifu al-riwayatu fi hajri ahlil ahwa wa fushakil billah kata beliau tidak ada hilaf tidak ada perbezaan pendapat dalam riwayat-riwayat yang menerangkan menjauhi ahlul bid'ah dan menjauhi pelaku kemaksiatan itu tidak ada perbedaan pendapat dari zaman nabi para tabi'in para atba tabi'in dan ulama kurun yang keempat kelima ke tahun yang kelima ratus dan ke ratus sampai tahun sekarang ini tidak ada perbedaan pendapat di disyariatkannya menjauhi ahlul masyiat dan ahlul bid'ah tidak ada perbedaan bisa dipahami komisi min? ini kalau ada lokalisasi kemaksiatan, syariat itu sedang memberingatkan jauhi itu jangan dekati tempat itu ada tempat perjudian hotel hotel berbidang 5 ada salah satu ujung hotel itu tempat untuk perbuatan perjudian atau tempat untuk melakukan perbuatan kemungkaran mahasiat Syariat ini memperingatkan kita Jangan dekati tempat itu Sampai pada individu Kalau ada orang yang kedapatan dia bandar narkoba Atau penjual miras Jangan dekati Bisa dipahami komisimin? Ini dia sama saja kata beliau Tidak ada perbedaan Antara pelaku kemasyiatan itu Masih hubungan family dengan kita Atau orang lain Sama saja hukumnya Artinya kalau kita punya Saudara nauzubillah min dalik. pelaku maksiat saudara dekat tetapi tukang tukang apa adu jago umamane seneneto toan jago jangkrik ya. pelaku miras tubuhnya warna-warni Tawar Mari Bapa. Ha? Bertato dalam syiar kita, walaupun itu masih memiliki hubungan silaturahmi denganmu, tetapi dia pelaku kemaksiatan. Engkau jauhi dia dan engkau putus tali silaturahmi dengannya. Hal ini bukanlah dosa. Karena apa? Faktor yang menyebabkan dia dijauhi. Karena faktor urusan agama. Bisa dipahami? Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang dia tindas. Kemungkaran yang dia lakukan. Bidah yang dikerjakan olehnya. da'i kepada bidah. Maka kita menjauh. Menjauh dari orang tersebut. Ini bukan termasuk memutus tali silaturahmi. Tetapi bahkan kita diperingatkan untuk kita menjauhinya. Bisa dibahami, Komisirin. Adabul faamida kana al-haqul a'tami kal-qudfi wa-sabi wal-ghibti wa-akhdi man ghazban wa-nahidalika nuzrah. Fian kana al-muhajirul-fahil min akaribhi. Warhamihi lam tajuz hijratuhu. Perhatikan. Adapun apabila ada orang bermasalah dengan kita, tetapi urusan-urusan hak bani Adam, dia pernah menghibahku, ibmannya, dia pernah mencercaku, dia pernah Mengambil hartaku atau menipuku, ini urusan duniawi, urusan berkaitan dengan apa? Pribadi, maka tidak boleh engkau memutus tali silaturahmi jika orang tersebut memiliki hubungan silaturahmi denganmu. Dan apabila orang tersebut bukan silaturahmi bukan family kita. Bukan apa-apanya kita. Tetapi dia seorang muslim. Cuma pernah menipu kita. Pernah terdengar dia mengguncing dan menjeleng-jelengkan kita. Sehingga kita sakit hati kita. Itu pun tetap tidak boleh kamu menghajar dia. Menjauhi dia. Lebih dari tiga hari. لا تهاجر اخاه فوق ثلاث يعني tidak boleh seorang memboikot saudaranya lebih dari apa tiga hari dalam hal urusan apa itu urusan kayak tadi urusan berkaitan dengan pribadi harta umanya pernah men mencela kita atau mungkin pernah menggunjing kita urusan-urusan itu itu enggak boleh engkau memutus tali silaturahmi enggak boleh padahal kadang terjadi yang seperti ini sampai bertahun-tahun kakak ngadi pecah silaturahmi gara-gara urusan apa? urusan harta urusan warisan urusan mungkin utang piutang akhirnya putus jadi musuh bubuyutan bertahun-tahun ini hukumnya haram Kalau kita yang terdolimi Kita sambung silaturahmi Dia pernah ngambil uang Atau menipu dagangan Tapi dia masih saudara Datangi ke rumahnya silaturahmi Dan tidak perlu membahas masalah itu Bawa buah tangan Dengan senyum yang lebar Masuk ke rumahnya Walaupun dia sudah ketakutan Gak ditagih apa ya? tidak bisa mikir itu sambung salatul jangan kau putuskan tali salatul itu ketika kaitannya dengan pribadi tetapi kalau saudara kita ini ahlul bid'ah tokohnya dainya kesesatan maka kita diberintahkan untuk menjauhi dia sejauh-jauhnya karena kita khawatir agama kita akan tertular agama kita akan terkotori oleh ahlul bid'ah ini maka menjauhi walaupun dia saudara tetapi karena perintah Allah dan Rasulnya dalam hal dia sebagai ahlul bid'ah atau ahlul masyaf maka ini bukan termasuk memutus tali silaturahmi. bisa dipahami kawan muslimin? kala Imam ibn muflih rahimahullah ta'ala yusannu hajru man jahara bil ma'asyil fi'liyati wal qawliyati wal itiqadiyati kat imam ibn uflih belum adakan disunnahkan untuk menjauhi orang yang terang-terangan melakukan pelanggaran syariat masyarakat baik masyarakat yang berbentuk perbuatan atau masyarakat yang berbentuk ucapan atau masyarakat yang berbentuk keyakinan kita disunahkan untuk menjauhinya kembali kepada apa yang tadi kami sampaikan dua hal ini yang pertama kemasyarakat yang nyata-nyata yang dia sendiri tidak malu untuk ketahuan oleh orang maka kita disunahkan menjauhinya dan yang kedua adalah dia masih dalam hal akidah umpamanya dia meyakini keyakinan Allah ada di mana-mana dan memiliki syubhad kerancuan yang sangat parah sampai-sampai dia berbicara di mana-mana atas keyakinannya Allah itu ada di mana-mana Bahkan saya memang mengatakan Allah itu ada dalam hatiku yang paling dalam. Orang yang kayak gini, Kalau kamu tidak bisa menasihati menegurnya secara ilmiah. Maka engkau disunahkan untuk menjauhinya. Jangan engkau berpikir menyelamatkan dia yang belum tentu selamat. Ternyata engkau menjadi korban terkena syubhat orang tersebut. Bisa dibahami ke muslimin? Ya. Betapa banyak orang yang ingin menyelamatkan orang yang sesat. Tetapi karena dia tidak memiliki bekal yang kuat. Mengakibatkan dia malah yang terseret pada kemungkaran. Ya. Yang berikutnya. Kala al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jika agama anakmu kimi enggak maksiat, wujulamu bila kau tidak yakin, atau tidak yakin, enggak ada jawab hati yang Seorang apabila mengerti dari temannya perbuatan maksiat, boleh bagi orang ini untuk bersikap keras, tegas terhadap temannya agar supaya temannya yang maksiat ini kembali kepada kebenaran. Umpamanya ada seorang di antara kita dapati. teman kita dia tahu si fulan melakukan maksiat. Dan yang melakukan maksiat tahu bos oh, si ia itu melihat saya. Waduh aku jane wis rapih banget ben ora konangan malah ana sing meruh umpamanya. Dan yang lihat adalah saya umpamanya atau seorang diantara kita. Yang lainnya enggak tahu. Yang lainnya enggak tahu. Kalau si ai ini baru melakukan maksiat yang jelek. Lainnya tahu. Karena itu yang lainnya tidak menyikapi dia. Tidak menyikapi dia. Tetapi bagi yang melihat Kata Imam Ahmad boleh bagi dia menyikapi Orang tersebut dengan keras Sehingga orang tersebut yang tadinya melakukan kemaksiatan Menjadi sadar Menjadi taubat Karena kedapatan oleh temannya Bisa dipahami, kalau mislimin tetapi dia jangan memberitahukan woro woro jangan karena kemahasiatan yang dilakukan oleh dia itu kemahasiatan yang tidak mau diberitahukan kepada orang lain tetapi si A ini tahu kamu itu buat masyiat bagi si A ini boleh melakukan sikap keras yang lainnya masih salaman kamu yang lihat saya tidak mau salaman lah akhirnya dia merasa eh yang lainnya masih salam dengan saya. Ke orang yang tawru aku kah aduh jago waktu gue. Ujar kui soranasi mal rumah lo tasehana. Akhirnya dia sadar datang saya taubat. Saya minta maaf. Akhirnya menjadi baik. Dia pun malu melakukan kemaksiatan yang berikutnya dan berikutnya. Tetapi bagi dia tidak boleh memberitahukan kepada pihak lain. Ini berkaitan dengan apa? Dosa yang tersembunyi. Adapun kalau berkaitan dengan dosa yang terang-terangan, bid'ah namanya. Si fulan ini ana lihat dia duduk di hadapan al bid'ah. Bahkan bukan sekali dua kali. Sering Maka hal yang seperti ini diberitahukan kepada yang lain, agar yang lainnya berhati-hati dari syifulan ini, karena dia melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, yani hadir di majlis ta'limnya ahlul bid'ah. Qalal <tuk> Imam An Nawawi. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala Hijran alal bid'i wal fusuk wa munabid sunnah ma'a yajuz hijranuhum daiman. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjauhi ahli bidah dan pelaku Kevasikan, ya, menjauhi albidah dan menjauhi pelaku kemaksiatan dan orang yang membuang sunnah, menolak sunnah padahal dia tahu itu adalah sunnah, maka kata Imam Nawawi, boleh untuk orang yang seperti itu dijauhi untuk selamanya oleh orang yang seperti itu untuk dijauhi abadan atau daiman selamanya. Perhatikan ya kaum Ini sebagai penguat apa yang tadi saya sampaikan di atas bahwa menghadir menjauhi membentak meninggalkan ahlul bid'ah itu bukan hanya tiga hari saja, bukan. Tetapi selama orang itu masih membawa kebid'ahan atau masih melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan maka dijauhi orang itu selama dia masih seperti itu dijauhi selama dia belum taubat. dari kebid'ahannya dan dari kemaksiatannya dan ini termasuk sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sini bisa dipahami hadirin نعم، ثمّ بعد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب النهاية: إن هجرة أهل البدع وأهل الأهواء دائمة على مر الأوقات. Malam tidak hadir منهم ورجوع الى الحق berkata al-Imam Khattabi rah rahimahullahu taala sesungguhnya syariat menjauhi ahlul ahwa dan menjauhi ahlul bidah itu terus menerus alam maril auqat selama waktu masih bergulir syariat ini tetap dilaksanakan menjauhi ahlul bid'ah menjauhi pelaku kemahsiatan itu daimatun ala maril auqat terus menerus selama masih bergulir berjalan nyabat waktu malam tazar selama pelaku kebidahan dan kemahsiatan tersebut belum menampakkan taubat dan kembali kepada Al-Haq maka syariat ini ditegakkan sampai orang tersebut bertobat atau sampai bahkan orang itu mati. Oh wis mati tetap dihajar bapak, wis mati bahkan isti dikubur tetap dihajar, dijauhi bahkan mungkin matinya sudah ratusan tahun tetap dihajar ada contohnya ada kita mengenal yang namanya tokoh syiah Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari zaman dulu orang ini dihajar oleh para ulama sampai hari ini disebut-sebut namanya Sebagai tokoh yang jelek, yang buruk. Yang harus dijauhi. Padahal wis mati. Tetapi pemahamannya dan pemikirannya masih bertebaran. Bisa dipahami? Iya. Tokoh yang lainnya. Jahami bin Shafwan, Jahadi bin Dirham. Wasil bin Ata. Atau Abdul Hasan Al-Ash'ari. Saya bedakan ini yang kedua nanti. toko-toko yang mati di atas kesesatan zaman dulu. Masih dihajar dalam kitab para ulama. Hati-hati dari Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah. Pemamanya Jahm Ibn Safwan. Dihajar padahal sudah mati. Sampai pun. Abu'l Hasan Al-Ash'ari. Walaupun beliau. Meninggalnya di atas sunnah beliau awalnya dari kalangan Mu'tazilah kemudian beliau memiliki faham tersendiri faham Ash'ariyah di masa faham Ash'ariyah itu didakwahkan oleh beliau banyak umat yang terkena faham Ash'ariyah tetapi di akhir-akhir hayatnya beliau belum mempelajari kitab-kitab Ahli Sunnah dan beliau rujuk kembali kepada kitab Ahlu Sunnah. Dan meyakini sebagaimana keyakinannya Ahlu Sunnah. Dan membuat kitab berjudul al ibana Karya Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari. Kitab itu sebagai bukti beliau membantah faham Ash'ariah. Sebelum beliau topat. Tetapi walaupun demikian. Tetap saja Dibantah Faham Asyariah Dan diterangkan Bid'ah Asyariah Dan diterangkan Itu adalah bikinan Abu'l-Hasan Al-Asyari Tetap dibantah Walaupun tentunya Jangan bolim kita Harus kita susuli dengan menerangkan Beliau wafat di atas Akidah Ahlu Sunnah Tetapi Tetap dibantah dan ditulis Abdul Hasan Al Asy'ari adalah pencetus paham Asy'ariyah. Begitu ya, kaum muslimin ahlul bid'ah dijauhi ketika mereka masih hidup dan setelah mereka mati tetap dijauhi. Melasi noten Pak. Melasi. Wis mati sori sang abang, apa ngapa to disebut-sebut. Oh, dia adalah Ahlul Bid'ah yang sesat. Yang pernah menyebarkan pemahaman Bid'ah di masa dulu. Maka hati-hati dari dia dan dari pemikirannya dan dari buku-bukunya. Sampai hari ini. Tetap disebut-sebut. Ini dia, wa'alaikah Sehingga menghajar Ahlul Bid'ah itu termasuk dari sunnah Nabi Yang berikutnya. Qala imam ibn al-Athir rahimahullahu taala dalam kitab Faidul Qadir disebutkan di sana hajru ahli al-ahwa'i wal bid'ah madlub abadan. Kata beliau menjauhi ahli bidah dan ahli al-ahwa' adalah sesuatu yang memang diinginkan untuk dikerjakan dan hal ini disyariatkan untuk selamanya jadi syariat menjauh al-bid'ah itu dari zaman dulu sampai hari ini sampai omel kiamah tetap ada ya? dan perlu kami terangkan janganlah kita memiliki pola pikir seperti kaum sururiah yang mereka mengatakan bahwa menghajir membekot menjauhi ahlul bid'ah di zaman sekarang ini tidak disyariatkan alasannya menjauhi ahlul bid'ah itu kalau minoritas apa manfaatnya kita jumlahnya sedikit Menghajar, menjauhi, membekot Ahlul bid'ah Yang jumlahnya banyak Apa manfaatnya? Yang namanya membekot itu kan Ketika kita jumlahnya banyak Ahlul bid'ahnya sedikit Kita bekot, kita pres, kita jauhi Ada manfaatnya Loh, Kita sekarang kan minoritas Jumlah kita sedikit masa membekot anil bidah ini syubhatnya mereka jawabannya bagaimana jawabannya apa yang tadi kita baca ya kaum menjauhi al bidah itu dalam rangka menyelamatkan kita dari ahlul bidah menyelamatkan manhaj akidah kita agama kita Supaya kita jangan ikut ikutan bersama mereka, jauhi, berlepas dirinya kita di hadirat Allah. Bahawa kita dulu di dunia tidak berjalan bersama mereka yang memerangi sunnah NabiMu. Walaupun kita minoritas, jumlahnya sedikit demi menyelamatkan kita, keluarga dan anak istri kita, jangan dekati ahli bid'ah. Wah oh, kamu kata Surriun jumlahnya sedikit membekot yang banyak apa faedahnya? itu dia yang maukan oleh mereka yang dimaukan oleh mereka faham suriah ini yang dicetuskan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin ini Rahman Abdul Halik yang dibawa ke Indonesia oleh mereka yang dimaukan dengan kata-kata ini saat sekarang ini bukan membekot ahli bid'ah tetapi merangkul ahlul bid'ah. Alasannya apa? Alasannya supaya bisa dijadikan sebagai salafi. Alasannya apa? Jadi bukan kita menghajar dan membekot dan menjauhi albidah. Kita ini minoritas. Yang kita lakukan zaman sekarang ini adalah merangkul ahlul bid'ah supaya jadi salafi main botan waxing aja nih huh? gua pak. Heh? Main banget pak. Bang. Main banget. Tetapi dalam kenyataannya mereka malah justru terbawa kepada ahlul bid'ah dengan memuji-muji ahlul bid'ah. Memang ini bid'ah Said kutu bid'ah, tetapi dia sebagai pejuang Islam. Hah? Ahlul bid'ah pejuang Islam? eh hey wah, inilah sururia Memang Hasrul Bana adalah memiliki pemikiran Allah ada di mana-mana, mengatakan semua ini yang ada adalah Tuhan. Karena Allah ada di mana-mana, memiliki faham Hasafiyah, Sufi, Hasafiyah. tetapikan kan Hasrul Bana mujahid, hmm. Hasrul Bana seorang syahid dibuji-buji. Dia masih menyerukan sunnah. Dia masih menghormati Nabi Sehingga Bid'ah memang bid'ah ini ya jangan dijauhi Kita rangkul Yang seperti ini ya bukan salafi Hah? Yang seperti ini Awal mulanya Dari syubhad tadi Om Kita ini minoritas Kok membaikot yang mayoritas? Tidak ada fayda. Ya terus bagaimana apa Ustaz? Ya kita dakwai mereka. Kita masuk ke mereka. Kita berglut bersama mereka. Kita masuk lembaga mereka. Kita masuk ke hiasan mereka. Kita-kita-kita akhirnya. Kita, kita, kita. kita bisa rangkul mereka jadi salafi. Uh oh, hebat teman. Padahal yang namanya menhad salaf seperti apa yang kita baca tadi menghajar ahl bidah itu syariat yang terus menerus sampai yaumil kiamah dalam rangka supaya apa kita selamat dari bidah dan ahlul bidah pun terhinakan dengan hujjah dan ilmu yang kita dakwahkan bisa dipahami kaum muslimin hmm Masjid berikutnya. Qala Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala wa yajibu hajru man kafara aw fasqa أو دعى إلى بدءة مدلّة أو مفسّقة على من عجز عن عليه أو خاف الاختيار به وتأذي دون غيره. berkata Imam Ahmad bin Hamal, wajib hukumnya. yajibu artnya wajib. hajru untuk menjauhi untuk menghajar man kafir seorang yang kafir, atau fasik kau bidatin, atau menghajar orang yang fasik dengan sebuah bidah. Fasik itu adalah penentangan. Penentangan itu ada dua dengan masyad atau penentangan dengan bidah. Dia masih muslim betul masih muslim, tetapi fasik karena dia membawa bidah. Aau oh, dah lebih jatuh modul atau dia seorang yang mengajak menyeru kepada sebuah bid'ah maka wajib hukumnya untuk dijauhi mayoritas atau minoritas bukan sebagai tolak ukur ini tidak dibicarakan hal itu. Ya. Ini ucapan imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal Ada kalau bagi orang yang mampu membantah Mampu membantah Maka bantahlah Jika lo mampu Jika lo tidak, jauhi Jangan sok Merasa mampu kaum muslimin Aku tak ketone mampu Aku is ngaji 10 tahun. Lah ngaji 10 tahun ngaji Jipin. Ngaji Jipin arti sebab? Ngaji Durungu Pintok. Ngapal Nabi Ora. Kau mau membantah ahlul bid'ah. Dikasih subhat 1, 2 saja kamu sudah tidak bisa jawab, Ini bahaya. Aku ngaji 10 tahun. Ini ilmu guna ajakorajut ajalah eman-eman daripada mengorbankan menhaj, mengorbankan akidah mengorbankan prinsip dalam mereka menyelamatkan orang ini sinti selamat akan berapa pengen selamat apalagi kita yang menjadi korbannya nanti tidak usah pikirkan awaknya dekat lah. baik di sini ini ucapan siapa imam? Ahmad Sehingga kaedahnya adalah apa? Orang yang kafir. Orang yang musyrik. Orang yang menampakkan bid'ah atau da'i kepada bid'ah. Hukum asalnya pertama kali dikerjakan jauhi. Jangan dirangkul. Tak rangkulah. Sapa nyana buk tadi salafi? Aduh. Sapa nyana rika tadi hisbillah. Ya. Eh? Ini kaedah yang harus diterapkan dulu. Baru kalau hendak menyelamatkan, ukur dulu kemampuanmu. Kalau tidak mampu, jangan. Qomuslimin rahimani, warahimlemian. Yang berikutnya, khalimam ibnu Thaib ibnu Thaimim. Khalimam ibnu Thaimim. Rahim Taala dalam kitabnya. الفروع وهجران اهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفايه ومكروه ومكروه لسائر الناس وكلا ليسلم احد على فاسق مؤمن ولا مبتدع معلن ولا يهجر مسلم مستور dari salam di atas tiga berkata berkat Imam Ibn Tamim, rahimahullah Taala. Bab tentang menjauhi ahli bid'ah. Kedua beliau yang dijauhi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang fasikin, ahli masyiat yang menampakkan kemasyiatannya kata beliau, terhadap mereka ini dijauhi diantara bentuknya adalah tidak mengucapkan salam kepada mereka tidak mengucapkan apa? salam kepada mereka kemudian kata beliau mengucapkan salam kepada ahli bid'ah bagaimana hukumnya paling minim makruh kata beliau, ya ini akan ada ketertarikan dengan dia nantinya kemudian beliau mengatakan ini sudah muazin lima menit lagi. Wa kila beliau mengatakan la yusallim ahadun ala fashikin mulin hendaknya seorang jangan mengucapkan salam kepada seorang yang dia menampakkan kemaksiatannya dengan terang-terangan. Ini jangan diucapkan salam pada dia pelaku togel atau pezina jangan ucapkan salam pada dia. Wa mubtadi'an mu'lim dan jangan pula engkau mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah yang menampakkan bid'ahnya. Dalam rangka menjauhi mereka dan jangan bergaul bersama mereka. Ini diucap oleh ulama dari zaman dulu terus itu semuanya adalah manhaj ahlu sunnah. Dalam rangka kita menyelamatkan diri. Dari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada ahlul maksiat. Dan kemungkaran yang ada pada ahlul bid'ah. Masih ada beberapa hal yang belum kita baca. Fah insyaallah akan kita lanjutkan. Dalam pertemuan yang akan datang insyaallah wallahu alam bisawab sisa waktu yang ada untuk istirahat dan untuk wudu demikian ini saya kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis. subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh